Benvinguts i benvingudes a aquesta nova edició d'aquest espai en vostre, els Esports del Punt de la Sintonia de Ràdio Palafrugell per aquest dilluns 28 d'octubre. Darrere dels programes d'aquest mes us acabo de deixar l'informatiu i reprenem la informació, però en aquest cas esportiva. Avui un espai que serà més enresumit. La informació d'un i de l'altre costat tampoc ens dona més temps ni més marge. Doncs vinga, anem Sami, Això són els Esports del Punt a Ràdio Palafrugell amb Rafael Corbí. A quarts de dues al migdia i a quarts de vuit del vespre, de dilluns a divendres, no, dilluns i divendres. Comencem parlant de futbol en el dia d'avui, resultats d'aquesta setmana amb els dos grups que habitualment seguim aquí a casa nostra, amb els dos equips de Palafrugell. Avui doncs, repassarem més àmpliament la victòria de la Saoleda per 5 a 1 davant del Lloret també, amb el resultat d'aquesta jornada, aquest 5 a 1 que va tancar aquesta, aquest resultat. Del Palafrugell escoltarem les declaracions, perquè no hem pogut parlar amb ell directament, d'en Raúl Coló, amb el Ministeri del Futbol Club Palafrugell on sentirem el que comentava després del partit amb la nostra companyia l'Alba Cabrera que és qui ens porta la retransmissió dels partits al Palafrugell recordem-ho, empatava a dos a casa amb una ensopagada davant de l'esporting vidranenca Amb altres partits d'aquest grup el Calonja perdia 2 o 3 davant d'Alcaldes de Malavella Derby entre l'Aro i el Vilartagas empat a 2 amb el resultat final entre els dos equips de casa nostra, mentre que el poderós líder, fins al moment, cedia els seus primers punts de la temporada, era el Tordena que empatava a 0, el camp de Cal Aguidor perdia els seus dos primers punts. Altres equips importants de la categoria, com l'Arbúcies, que hi ha derrotat 0-2 a casa davant de el Sils a la Selva amb el partit d'aquesta jornada. Uh, Fred, uh, doncs, que provoca que el Sils passi al Palafrugell, passi per davant i pugi fins a la tercera posició amb 16 punts, empatat amb l'Aro, que és segon, també amb 16 punts. El Tordera és primer, uh, de moment molt còmode, amb 22 punts, sis d'avantatge respecte al segon, Palafrugell és quart amb 14 punts i darrere seu, dos equips, cinquè i sisè, Calonja i Hostelric amb 13 punts. Com deien, doncs, anem a veure que en parlem d'aquesta jornada, de moment dels equips de casa nostra. És el moment d'escoltar el que hem xerrat fa uns minuts amb el míster de la Sauleda Contentíssim per aquest 5 a 1, la segona victòria de la temporada de la Saoleda, fet que li permet de sortir de les posicions més perilloses de la taula. Tot això continua quart per la cua, amb aquests set punts que té ara mateix per darrere. Sant Pol en 5, Farnès en 4... Salrà, que encara no ha puntuat amb aquesta temporada amb els 8 partits han disputat. però almenys el lloret no se'n va perquè està en deu punts, quart és 14è amb er 8 punts la soler de 15 an er set. Després d'un missatge escoltem el que ens ha de dir en Nachoáez. T venda i reparació de maquinària de jardineria de l'Horta i Forestal. carrer Sant Pere 57 de Palafrugell entre els carrers Palamós i Ammple. Entrada amb els Esports al Punt el dia d'avui a la sintonia de Ràdio per Anem a començar el nostre espai parlant avui de l'Associació Esportiva Saoleda i la seva victòria d'aquest cap de setmana. Excepcional victòria amb aquest campionat de Lliga de la tercera catalana amb un resultat concloent que esperem que serveixi per tirar endavant aquesta temporada que anava una mica difícil. Ens ho va comentar fa unes setmanes en Nacho Paez. que tenim a l'altre costat del telèfon. Nacho, bon dia. bon dia. Gràcies per estar nosaltres, Nacho, a concedir-nos aquests eh, minuts. Eh, una victòria importantíssima, suposo, per la moral dels jugadors, de tu mateix, del cos tècnic, i també de, de l'aficia de la Sauleda. Importantíssima per tothom, ho per tothom. Molt important, sí. Molt important però, pel tema tranquil·litat. Els nanos i... i per tots els fantasmes aquests que no guanyes mai, o sigui que sí, la realitat és que sí. Marà, Una sí. victòria concloent davant d'un rival que tu me qualificaves com rival de la vostra Lliga, un d'aquests equips que sempre està per la part baixa però que a més d'una ensurt ha donat amb algú, que és el Lloret B, un 5-1, a 1 que reflexa el que va passar al terreny de joc? Eh, sí, podria haver sigut un 1-3 o un 3-1, però sí, sí, van tindre ocasions, van ser efectius, cosa que no haurien sigut fins ara, i sí, vam estar molt ben posats a darrere i molt bé guardant la porteria i sí, la veritat és que sí, va estar, va estar correcte. És la primera victòria que assumeu a casa, doncs ja havíeu jugat aquesta temporada, aquest al quart partit, eh, bé que us havíem visitat també d'equips difícils. Eh, què significa aquesta victòria de cara a vosaltres, de cara a intentar aquesta escalada i fugir d'aquests eh, llocs baixos que fins ara ocupàveu? Bé, bueno, significa sobretot... Eh, que hem parlat fa uns dies enrere és canviar la dinàmica i, i que la dinàmica que tenim totalment negativa que sigui positiva o sigui, que puguis mirar endavant i que sàpigues que pots guanyar qualsevol i que, que la realitat no era la que era que, que podem guanyar qualsevol i sumar punts i anar, anar més tranquil i treballar tranquil Nacho, sou una mica inconsistents perquè sumeu bons resultats com el de Cal Aguidor, com aquest, aquest 5 a 1 però després també hi ha partits en els quals creieu derrotats ampliament altres per la mínima, quan es podia fer més no heu trobat el punt encara no, tots junts l'estem trobant crec que tots junts l'estem trobant encara ens queda una miqueta hem fet molt hem treballat molt perquè al principi de temporada ara hi ha un abisme, o de una diferència molt important el resultat d'aquesta setmana ho diu tot però encara ens queda encara ens queda la veritat mm -hmm. Em comentaves eh, que ja heu començat a trobar la plantilla no? tenir eh, suficients jugadors per jugar Déu-n'hi-do que ja portem 8 jornades eh? Sí, sí portem 2-3 setmanes enrere que ja ha començat a ser molta gent als entrenaments realment encara físicament no estaven per competir però bueno, ff eh... Jo crec que a partir d'aquesta setmana de ser un punt d'inflexió de, de, de mirar cap endavant i aquesta setmana que tenim un altre per mi la tenim directe, perquè està per aquí a la zona nostra, intentar agafar punts i i anar cap dalt, sí, sí. Uh, us enfronteu a la Ballòria amb la propera jornada, és el rival precisament que teniu una mica per sobre. Uh, si aconseguísseu la victòria, us acosteu a ells, això és prou important. Si no s'escaparíem bastant, la Ballòria, quart, uh, penso que alcaldes també teniu properament. Uh, us ven una sèrie de partits en els quals ho heu de demostrar, no?, que podeu ser equip de tercera catalana? Correcte, sí, sí. Sí, aquesta setmana vam, vam aconseguir sumar tres punts que els havíem de sumar sí o sí. Aquesta setmana que ve hem d'anar a buscar els tres punts perquè els hem de sumar sí o sí. I mínim no tarda, o sigui, punts i, i començar a anar cap a dalt. Sí, sí. Nacho, eh, què més m'ha vols destacar del teu equip? Què és el més destacable ara mateix de la plantilla de la Sauleda? No, no, els nanos, el grup, el grup, han tingut unes setmanes molt dolentes, eh, els ha costat molt aixecar els ànims i eh, pel tema d'aquesta jornada que vam guanyar els punts... Eh, a veure si podem tranquils i els nanos, només pels nanos. Bueno, suposo que per tu també, no? Bé, no, ja, ja estic cuidant de tu. Jo no agrada guanyar i no agrada perdre, però jo per ells, <laughs> sobretot per ells. Molt bé. Escolta, Natxa, doncs moltes gràcies per compartir aquests moments. No sé si ens vols comentar alguna cosa més. No, a veure, aquesta setmana continuem treballant i a veure si la setmana que ve et jo... puc comentar que hem tornat a guanyar, tu. Seria molt bé. Doncs esperem que sí, i queda pendent una visita als nostres estudis, quan no tinguis tanta feina o quan puguis, d'acord? Sí, clar, content, d'acord? Una abraçada, adeu. Gràcies, res, gràcies. Adéu, adéu. Doncs així, amb el míster de la Saoleda, contatíssim, com hem dit, per aquest resultat i a l'espera de la propera jornada que puguin sumar els 3 punts per acostar-se a aquestes posicions més tranquil·les, com van estar la majoria de la temporada passada. La propera jornada és contra la Batllòria, un dels equips que té per endavant, el Palafregill, com deien per la seva banda no es va poder refer de la derrota que va patir en l'última jornada davant d'Alcaldes de Malavilla per 2-0 i va empatar a casa un 2-2 davant de l'Sporting Canvidrarenca, dos gols que van aconseguir l'Aitala Samadi i en Marc Romero no van ser suficients per superar el seu rival, que es va avançar dues vegades en el marcador. Zafra en el minut 39 aconseguí el 0-1, empatava tot seguit Aitor La Samàdia amb el minut 40, en el 57 eh, sonava avançar l'esport Vidrarena de la Mà de eh, Guitar i en Romero empatava en el minut 77 a 2 en el marcador. Els eh, resultats endons no van ser el resultat no sé prou projectiu per aquesta eh, pala Fugell que també tenia les seves baixes amb en aquest encontre. Sentim el que ens comentava després d'aquest encontre, com hem dit, ho feia amb els micròfons de la nostra companya de la Alba Cabrera, en Raül Coloma, el míster del Palafrugell. Bona tarda, Raül. Hola, bona tarda. Eh, com veuràs aquest punt que potser no sé, sembla potser una mica escàs per refer la derrota potser de la jornada passada? Bueno, és una llàstima, no? Al final... Podem veure la part positiva, que és no perdre a casa, que sempre és, és, és bo, no? La part negativa és el, és el resultat, és un punt, però sí que la veritat és que jo mai hem inspirat aquest equip, ho hem fet molt bé, ha sigut un molt bon partit, jo crec que el millor que, que s'ha vist fins ara, és un dels millors de Tercera Catalana, perquè els dos equips tracten bé la pilota. O sigui, és veritat, ells un pèl més directes i això ens ha fet mal, al final els gols són, ja, ja són d'això, són a la contra. Però la veritat m'ho passat bé, el partit ha sigut maco i, i bueno, valorem que contra un gran equip que potser estan ones baixes i si no es mereixeria estar allà baix on és, doncs hem tret un punt i, i ho hem de fer bo durant el llarg de la temporada. Bueno, també és veritat que hi ha equips que comencen una mica baix i després van pujar. O sigui, també parlàvem avui al programa de que esteu empatats amb els Cils, amb l'Aro i amb l'Hustle més o menys a punts. Bueno, ara crec que aneu sumant un més vosaltres perquè l'empat, eh, el Cils encara està jugant, eh, l'Aro penso que ha perdut i és l'Hustle que també crec que teniu no sé si un punt més. Clar, és, en, una, en set jornades que ja estigui tan empatada la cosa... És molt important guanyar i que crec que avui ha faltat perquè sí que intenció hi havia, hi ha hagut un pal, hi ha hagut dos gols per empatar el partit, però que és el que realment ha faltat. Ens falta fortuna i sé que és fàcil de dir però és que la, és la realitat. Arribem a l'àrea, creem ocasions, estem bé, tenim ocasions davant del porter i o la tirem fora o fallem o simplement no se'ns dona per, per el motiu que sigui i, i ja està simplement hem de seguir treballant. Avui ha estat un molt molt bon partit i jo no estic gens enfadat amb el meu equip, s'han esforçat fins a l'últim minut I, i això és la part positiva. No hem perdut el cap, jo crec que ha sigut més positiva aquest partit que en el de Caldes i, i res, doncs mira, al final és com tu dius, la, la classificació està molt i molt igualada, això també pots mirar per les dues parts no? una que poder ara hem una posició estarem quart segurament i, i l'altra és la, de que, la de que, bueno, que cada partit és una oportunitat nova que tots els partits són diferents i que saps que si tu guanyes un partit segurament hi haurà tres resultats diferents que et fan pujar a tu i doncs bueno, simplement no perdre el camp només per un mal resultat o per una reta negativa perquè al final tot es farà millor segur. i ara la, la jornada que ve torneu a jugar aquí a, a casa Eh, creus que torna a afavorir el fet de, de tornar aquí a jugar a casa dues jornades eh, seguides Sí, al final jugar a casa sempre és millor no? és el teu camp, és on estàs acostumat les teves dimensions, saps més o menys bé, on, on, estàs, on, on pots fallar més o on pots aprofitar-ho bueno, és un partit més contra gent que està relativament a prop on molts es coneixen els jugadors també és especial i bueno, tenir un partit de casa està bé i, igualment és el que t'he dit, que per és fàcil ara vindrà Calonja i després ens anirem a, a l'Aro, allà al seu camp i tot, tot serà una guerra diferent no? Però bueno, és Clar, una per partit... això com vénen dos partits importants en quan això arriba als quers es puguin donar punts també com vosaltres a eh, prop vostre a la classificació doncs pues esperem que això, que el factor d'estar de, a casa us pugui ajudar a aconseguir com a mínim avui com a sumar un punt o si potser més, doncs més Sí, sí, clar, és el que hem d'intentar sempre al final, anar guanyant, és com, és com tot, al final, mira, nosaltres guanyem a, a, a Lloret o, o guanyem el propi Vilartagas i, i Vilartagas per a Lloret i ha empatat ara contra l'Aro. Això no vol dir que haguem d'anar confiats a l'Aro perquè al final és que els resultats no, no volen dir res, cada, cada partit és diferent i al final doncs ho has de lluitar tot. Vale, bueno, moltes gràcies i gràcies. sort pel proper partit. Moltes gràcies. Així valorava doncs, en Raül Coloma aquest resultat, aquest empat en el marcador. La propera jornada en eh, doncs veurem què ofereix el Palafrugell amb el seu partit que tindrà i que l'enfrontarà amb un partit en derbi davant del Calonja, un equip que ve ferit també, com hem comentat abans per la seva derrota davant del per dos o tres amb aquesta jornada. Eh, a veure què passa, a veure si podem continuar sumant punts que almenys no ens allunyin de a la segona posició, la primera està molt cara, el Torderes enfronta a l'Arbúcies amb aquesta propera jornada, mentre que els altres rivals, l'Aro visita precisament Alcaldes, aquí que està tenint bons resultats en d'arrenament, mentre que el sils a la Selva juga precisament contra l'Sporting Vidrarenca amb aquesta propera jornada. Això era el món del futbol amb el grup 16, de la tercera catalana amb el grup 15, i militen ja ho sabeu, diversos equips del nostre voltant, els quals, de tant en tant, també els hi donem un cop d'ull. Amb aquesta jornada, per Perdi el Bisbalenc, amb 2 a 0 al camp del Portbou, empatava el Pals 1 a 1 a casa davant del Base Roses, guanyava el Torroella 4 a 0 a casa davant del Cadaqués, mentre que el Verges queia amb un partit que podien qualificar com mig derbi, 3 a 0 davant del uh, Bagú. Un bon resultat per als homes d'en Damià el Vallcaire per la seva banda queia derrotat 3 a 0 el Camen del Rosas. Com queda la classificació amb aquesta grupa 15 de la tercera catalana? Doncs també té un líder sòlid, que és el Port Bou, amb 21 punts 7 victòries de 8 partits disputats l'altre el va perdre eh, segon és el Torruella precisament el Torroella té 19 punts però té un partit menys 6 victòries i un empat en cas de guanyar-lo es col·locaria líder en solitari tercer el Roses, quart el Bisbalenc cinquè el bagú, no gaire llunyats tenen 17 i 16 punts eh, en la meitat de la taula, la mica que hi ha cap a la part eh, baixa s'hi troben altres equips de casa Vallcaires 11, Berges 13 i atenció al Pals que, que frega les parts baixes amb 7 punts i és 15 a la taula classificatòria. Bé, doncs un d'aquests protagonistes és sens dubte en David. Bon matí, al míster del Torruilla, que ens parla així, que ens valora aquesta segona posició, que ens valora aquest resultat d'aquesta jornada. Hola, bon dia. Doncs sí, hem començat la temporada de moment molt i molt bé. Uh, estem siguent un equip bastant, bastant ben posat defensivament i i bastant resolutiu a dalt, la veritat. Uh, uh, aquesta setmana contra el Cadaqués, sí que és veritat que el Cadaqués és un equip que ha pujat de categoria aquest any i que portava l'empenta o porta l'empenta de, de la quarta catalana. Va venir a casa, tenia, em va comentar l'entrenador que tenien algunes baixes per un casament i tal. Però bé, nosaltres la veritat és que vam entrar al partit molt i molt bé i ja al minut 20 ja guanyàvem 2 a 0. Uh, fer un, per mi van fer un dels millors partits uh, a nivell de joc i de, de joc col·lectiu perquè van fer molt bones jugades uh, vaig poder donar entrada a jugadors que potser habitualment no juguen tants minuts uh, i bé, bé, la veritat és que hem començat molt bé ara aquesta setmana juguem dijous contra el Llers uh, el partit que ens, queda, que ens queda plaçat i que, bueno, si tot uh, va bé uh, ens podríem col·locar líders i, bueno, i amb l'esperança de que aquest any sigui, sigui millor que l'any passat. Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Ara també li ofereix exposició, venda i servei de reparació de maquinària per a jardineria. A Esclanyar. Així ens parlava el míster del Torrulla també amb el nostre programa. Era en David Bonmatí, que ens portava aquesta informació sobre aquesta jornada vinga, sort en davant perquè també us la mereixeu anem cap a la veritat poliesportiva del nostre espai avui hem començat amb el futbol ara continuem amb els altres esports i anirem a veure com han anat les coses aquest cap de setmana per altres eh, equips de casa nostra comencem amb l'Hockey Lliga que avui no disposem de la conversa habitual que mantenim amb el seu míster, en Xevi García coses en directe ens estan sentint possible conèixer comunicar amb ell al llarg d'aquest matí perquè ens perdés del partit en d'aquesta jornada que ens va comentar que seria molt difícil, l'important també era no perdre i al final doncs un resultat que és positiu és la segona, eh, crec recordar empat del Palafrugell a casa, eh, després d'empatar 3 a 3 contra el Girona fa 15 dies guanyar a la pista del Taradell torna a empatar i també 3 a 3 el corredor mató Palafrugell davant d'alcaldes se'n reclam l'àser al partit d'aquesta jornada una mostra que m'hauria agradat molt comentar-la amb en Xevi, ho farem segurament de cara divendres, és que l'equip de casa nostra, divendres, per cert, no hi ha programa perquè és dia festiu, intentarem comentar-ho dilluns que ve, de cara amb aquest partit, que dels 7 partits de l'Hockey Lliga, de la divisió més alta, recordeu, de l'Hockey, doncs dels 7 partits, 5 han acabat aquesta jornada amb empat, inclòs el partit del Barça, i que només hi ha hagut dues victòries, una d'elles per la mínima, del Vic davant del Lloret, i una per dos uh, gols del Liceu, el líder intactable de moment, el Camp a la pista de l'igualada. Això és una prova de que hi ha una igualtat absoluta. El partit entre els dos equips que van enfrontar la pista del pavelló d'hoquei de, de Palafrugill va acabar 3 a 3. Al final no es va poder aguantar el marcador que reflexava un 3, 3 a 1 favorable al Palafrugell i dos gols a la recta final del partit en del Caldes varen provocar dos gols d'en en, Cristian Rodríguez al resultat final d'un partit que ja semblava bastant decantat a favor de, de, de l'equip de casa nostra del Palafruixell. Eh, què passa amb aquest resultat? Doncs que el Palafruixell continua amb una excel·lent posició, ho ha de demostrar amb els propers partits, sens dubte eh, en el qual doncs, tindrà partits complicats però que eh, ho ha de fer eh, abans de rebre amb el Barça, d'aquí a jornada jornades, ho comentàvem el passat divendres amb en Xevi Garcia. El proper partit és eh, contra el Reus, difícil, és aquesta jornada que ve, el Reus Deportiu, després ens en visita el Barça, són aquests dos partits difícils que hi ha, però després ja no hi ha, és el següent partit, el Voltregà a casa... Uh, també hi ha un altre partit de casa contra el Calafell abans del desplaçament amb el Lleida Llista Brava per tant, les coses no estan pas tan malament el corredor mató és ara mateix quart a la classificació, després de 6 partits en disputats, té 11 punts, 3 victòries, 2 empats i una sola derrota. Això sí, la dura contra el Liceu, però de moment el Liceu està demostrant que aquest any té tots els ombros per ser el campió de la categoria. Ha estat el resum que hem fet a l'Hockey Lliga. nem per altres equips de casa nostra. I ja que hem parlat d'hoquei sobre patins, doncs mira, és el torn d'en Josep Codina que ens parlarà del de, cap de setmana de l'equip B de Club Palafrugell. Bé, el partit d'aquest diumenge pròxim a la pista del d'Alcassà possiblement serà de les sortides més més complicades que tindrem per diversos factors. Pista de parquet, públic està bastant a sobre i uns jugadors que conec molt bé de fa dos anys eh, consagrats en la categoria, veterans, eh, bueno, molt d'ajut exterior eh, i molta contra. No? Vull dir, bueno, serà, serà molt complicat, molt complicat, però intentarem doncs, treure algo positiu. És el moment ara de canviar d'esport, gràcies en Josep per aquesta crònica. Nen cap als tres equips de l'embol garbí que ens expliquen amb aquesta jornada. Comencem per al garbià, aquesta és la crònica de Luuri Sierra. Bones, doncs bé, dissabte passat vam aconseguir una important victòria i una victòria molt treballada contra l'Embol Cardedeu. El resultat va ser de 32-19, va ser un marcador amb un avantatge molt àmplia per nosaltres, cosa que, que no estem acostumats, però va ser fruit de fer un gran partit, un partit molt seriós, un partit amb una defensa molt contundent i per això doncs el, el resultat va ser aquest, un 32 a, a 19, doncs que, que demostra que a darrere vam estar molt bé. El nostre porter, Pau Carbó, que, que ens venia donar un cop de mà, que és el porter del, del filial, del Garbiver, va fer un autèntic partidàs. La defensa va estar molt i molt bé i l'atac doncs va va regalar al públic uns, unes jugades i, i uns gols de, de molta qualitat tècnica. I bueno, doncs, doncs estem molt contents, tenim quatre punts, ens situem amb, a, amb un gruix d'equips que porta quatre punts i, i la moral i la confiança de l'equip doncs, està, està pels núvols. Ara volem, volem ja que arribi el següent partit per jugar contra, contra el Sabadell i a veure si podem aconseguir dos puntets més el Garbí B també va tenir partit també es va enfrontar aquesta jornada ho recordem amb el Garbí B Miquel García ens informa del que ha passat aquesta jornada, aquest passat cap de setmana en el derbi d'ahir entre l'envol Garbí B i l'envol Montgrí ens en vam endur els dos punts per un resultat de 29 a 26 en un partit molt competit i, i molt maco de jugar el partit va començar amb domini visitant, el Montgrí va dominar en atac, també en defensa, amb bones aturades del seu porter. A partir del minut 15 de, de la primera part vam, vam apretar una mica més en defensa, han començat a tallar pilotes i sortir al contraatac. Ens va permetre agafar una renda de 5-6 gols que ens vam, vam anar fent la goma fins al final del partit. Destacar l'actuació nostra dels dos porters, tant en Jordi com en Pau, que van aturar molt, i també l'aportació de, de l'Edo Madí, que a part d'ajudar en el senyor també quan pot ens ve ajudar nosaltres. Un bon partit per seguir creixent i afrontar els, aquesta setmana, que també serà molt complicat. I finalment ens queda el Garbí Femení, l'equip entrenat per en Pere Costa, del qual ens informa una setmana més l'Edu Fontanella. El senyor Femení del Club Humble Garbí de Palfrell va patir una altra derrota, aquest cop a casa contra el Humboldt La Garriga per, per un 22-29. a 29. Una derrota que, que és la quarta seguida. En que, pel que fa al partit, a la primera part vam estar més bé en defensa que en atac, ja que l'atac estàtic està bastant espès i la majoria dels gols eren o contra gol o segones o, o contraatacs. I llavors, la segona part va ser el contrari. Vam estar molt bé eh, en atac, ja que vam canviar el sistema ofensiu, i llavors no vam estar tan bé en defensa. Si haguéssim estat una part bé en, en atac i en defensa, hauríem ficat les coses més difícils a la Garriga, però com que a cada part una cosa de les dues va, va fallar, doncs vam estar una mica lluny d'acostar-nos al marcador de, amb la Garriga. I anem tancant aquesta jornada amb els resultats, amb les cròniques que ens envien els nostres dos companys que sempre estan també entre nosaltres, amb la companyia que ens aporten ara mateix. En primer lloc, en Miquel eh, Alvarez, que ens parla de la jornada del tenis taula per la Progell. Bon dia. A continuació comento com ha anat la jornada dels equips sèniors del club tècnico de taula Palafrugell. Amb l'equip de preferent, tal i com van comentar amb la prèvia de divendres, no va disputar el seu partit d'aquesta jornada. Doncs, per diferents motius no disposaven de prou jugadors per disputar aquest partit i es va decidir, acord amb l'equip contrari, doncs, a plaçar partit a una nova jornada que ja concretarem la data. Respecte a l'equip de primera doncs eh, va rebre una important derrota a casa contra el club tenis de taula per al resultat de 1 a 5. La veritat és que vam haver dos partits que es van decantar per la mínima pel costat dels jugadors de Girona, però si realment aquests dos partits eh, haguessin caigut del costat dels locals, cosa que hauria sigut probable, doncs el resultat va ser molt i molt ajustat, doncs hauríem arribat a un empat a 3 que havia propiciat doncs, la ha disputa d'un doble per averiguar qui guanya aquest partit. El cas és que bueno, no van tenir sort i el resultat, tot i que sembla molt contundent, la veritat és que no, no va ser-ho tant. En aquest cas, l'equip local es queda dos victoris i dues derrotes després de les quatre primeres jornades. Gràcies i fins ara. I acabarem el programa amb en Xavier Ferrarons, a Futbol Sala Vallobrega. que ha passat aquest cap de setmana? Bon dia. Bon dia, també T'envio la crònica del cap de setmana al Vall d'Obrega Club Futbol Sola. Aquesta setmana hem tingut dos partits, tots dos dimens a la tarda, contra el Vidreres. El primer, el juvenil, va ser un partit... Bueno, tots dos van ser partits molt igualats. El primer, el juvenil, es va acabar l'abriera part 0-0 i, bueno, li faltaven dos minuts per acabar el partit i anaven 0-1 a favor del Vidreres i després, doncs, el Vidreres a la contra va acabar de sentenciar els últims dos minuts i va ser un resultat de 0-3 favorable a ells. El partit va ser molt igualat i... Bueno, no, no mereixien perdre per, per aquesta diferència i, i bueno, és el que, el que va passar. Referent al sènior, a continuació es va jugar també contra el Vidrenes i també el resultat va ser de 0-3 i també un partit igualat encara que el resultat no ho digui així. El primer minut ens va marcar el Vidarès al 0-1, a mitja part es va acabar amb 0-1, i la segona part, a Vall d'Obrega, vàrem tenir moltes ocasions de gol, xuts al pal, un penal fallat, eh, bé, bueno, ens va faltar sort i punteria, i ells a la contra doncs, ens varen sentenciar fins a arribar al 0-3. Va ser una tarda molt maca de futbolsal a Vall d'Obrega, amb un rival amic i bueno, una graderia plena amb molta gent, tant aficionats del Vall d'Obrega com del Vidreres, i esperar doncs, el proper, els propers partits. El cap de setmana que ve hi ha jornada de descans a totes les categories de futbol sala. Vinga, gràcies i fins la pròxima. Moltes gràcies a tots els que heu pogut col·laborar l'endia d'avui amb els esports al punt. Amb aquest dilluns ens tornem a trobar amb aquesta mateixa sintonia dilluns vinent. Divendres és dia festiu, no hi ha programa d'esports, és 1 de novembre. Ens retrobarem dilluns que ve dia 4 per parlar, per continuar parlant de l'esport a Palau i també seguint la mica més a través del Baix Embordà. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí fins la propera amb aquest segment dels serveis informatius esportius, això sí, de i Bala Progell. A reveure.